Ех, коли б швидше до батька найде містечка і міста, де ховаються євреї. Може, серед них я знайду мою голубку. Знайду, неодмінно знайду. Рвався з глибини його істоти нестримний крик шаленого розпачу і помсти. А дівчина полинула думками теж туди, до найде. Але не з кривавими мріями, а з палким самовідданим коханням. Довго тривала мовчанка, час минав. Дарина не помітила, як з високості в їхній яр заглянуло сонце й оббризкало щирим золотом і покручене коріння напіввивернутих дубів, і смарагдове склепіння прозорого листя, і хвилясті пасма її світлого, підібраного під конфедератку волосся. Серед тиші, що панувала довкола, інколи чувся то брязкіт пут, то пирхання коней, то тихе посвистування дозорців. Та ось нараз почувся з боку монастиря тупіт. Коні, що паслися в яру, шарахнули вбік і тривожно заїжджали. Петро, наче з просоння, схопився на ноги і відразу не міг торопати, що воно за гамір. На схилі поміж деревами з'явилися вершники і почали спускатися в яр. Всі вони були одягнені в розкішні польські кунтуші, а на багатьох із них виблискували ще й срібні лати. «Ляхи!» – скрикнула Дарина, та на цей крик був відповіддю дружний регіт. «Нічада моє!» – заговорив, під'їжджаючи на вороному чистокровному коні отець Деякан. «Ляхи вже спочивають сном, тільки неправедних, а грішних. З ними й мороки майже не було, багатьох і без нас хтось прикінчив, а решту ми упокоїли тихо і благоліпно. Та вони, кляті, запаскудили нашу святиню». Перебили силу невинних страдниць. Три чернички самі собі смерть заподіяли. Ех, не було часу возитися з гаспідами, треба поспішати назад, а то б тепер ось що, панове, звернувся ватажок до всіх. Так залишити монастир на самих жінок не можна, та й тих половина вціліла, а челять усю перебито. От я й мислю, лишити тут десятків зодва братії під орудою, «Старого грача, а ми всі вертаємося швидше до нашого орла-білозорця, хай порядкує, а отець Елпідефор прийшли сюди нового попа, освятить церкви і все монастирище». Почали питати, хто бажає зостатися після короткої суперечки, вирішили цю справу добровільно. Ватажок запевнив тих, котрі лишилися твердим словом, що здобич ділитимуть на всіх порівну, не минаючи їх». «А панечеві випадає побути тут, поки хтось не їхатиме в печери», – сказав деякон. «На Бога, пане Отамане!» – почала благати злякана Дарина. «Мені залишатися не можна. Моя сестра десь сама в лісі, та я повинен ще й передати від батька від московського уряду привелебному отцеві Мельхіседеку важливі вісті». Гм, а ще так?» Зам'явся деякон. Панича справді сестра, втрутився у розмову й Петро. Батько Найда казав, щоб берегли її. Ну, то гайда з нами. Хлопці, на коней. Зайвих візьміть на повід. З Богом. І Загін вирушив у зворотну путь, попрощавшись з товаришами, які зосталися при монастирі. Загін посувався вперед обережно, розтягнувшись по звивистих стежках густого лісу. Їхали мовчки, та в очах гайдамаків світилася горда свідомість виконаного обов'язку. Петро уважно поглядав на всі боки, від'їжджаючи то праворуч, то ліворуч від стежки в глибінь лісу, і вигукував «Гого, панно, тут!» Дарина зовні мусила поділяти його тривогу і не могла додуматись, як же виплутатися з цієї халепи. Але свідомість того, що вона на волі і з кожним кроком наближається до свого друга, Славного борця за незневажену Україну сповнювала її такою радістю, що навіть Петро почав поглядати на цього братика з підозрою. Пробираючись дуже повільно, гористом місцевістю, через лісові нетрі і глибокі яруги, загинь тільки надвечір, виїхав на узлісся. Тут гайдамаки злізли з коней, спутали їх і по-багатирському розляглися спочивати. Отець Деякон теж ліг на м'якій траві. Він поглядав на призахідне сонце, і розмірковував, чи рушати зараз далі, чи дати відпочинок коням. До нього підійшов Петро. – А що, пане Отамане, накажеш рушати в дорогу? – Уже всі зібралися. – Та от саме про це я і думаю, – відповів деякон. – Підночувати?